«Нормально?» «Ну, клас! Клас!» Юланта потягнулася. «А у мене одна йога!» Вона солодко подивилася на Якова. «Я люблю добре спати!» «Ну, бачиш?» – озвалася Майя, споліскуючи окропом глиняні чашечки для чаю. «У нас різні шляхи!» «Це тайванський бірюзовий Мінцзян Улун», – Мая понюхала сама і передала по колу посудинку з сухим чаєм. «Це що, зелений?» – спитала, понюхавши Яна. «Ні, це Улун». «А», -а" – сказала Яна і передала посудину Йоланті. «Ммм, клас! Яблуками сушеними пахне. Тримай, Якове». Йоланта обачно передала йому глиняну посудину. Яків глибоко вдихнув аромат чаю. Йоланта відкинулася на подушки і видала стогін задоволення. Як мене у вас пре? Як мене у вас пре? Маестро, ви сьогодні весь вечір якийсь тихий. Як поживає ваша творчість? Пишете щось нове? «Пам'ятаю, як ви мене вразили тоді у коктебелі своєю джикою для гобоя. Я вмирала від задоволення». Яків відчув, як до горла підкочується нудота. «Я... Боже, яка сила валить!» – не дала слова сказати Якову Йоланта. Вона відкинула назад голову, і волосся розсипалося їй по обличчю». Йолка, ну ти реально гониш, сказала Яна. Ваще безбашенна. А у вас тут курити можна під час церемонії? Так, як ризанута. Так, я така, потягла Йоланта, і дівчата розсміялися. Кури, будь ласка, я принесу попільничку, сказала Майя, і вийшла з кола. О, Боже, привид, вигукнула Йоланта. Яків сіпнувся, йому потемніло в очах. Йоланта розреготалася. «Де?» – піднялася Яна. «Та я жартую!» Яків обережно глянув через плече. Ірена сіла на підвіконня, заклала ногу на ногу і закурила.